Sejam bem-vindos a mais um Pode Pode 5 Minutos na Estrada com Silmar Jeremia. Se a semente cai no chão, vai brotar no coração. Então vamos celebrar, vamos celebrar, então nós vamos celebrar. Vai crescer, é. Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais 5 minutos na estrada comigo. Hoje é sexta-feira, muita chuva aqui em Chapecó. E hoje é dia de cinema aqui no PodPod. Pod. Mais especificamente, eu vou falar sobre cinema de animação. A obra que eu gostaria de comentar hoje é a animação de Lorax, o Lorax. Que É baseado numa obra, um livro infantil, de autoria do Dr. Seuss, com o mesmo nome. Essa obra anteriormente já tinha sido adaptada como uma série de TV. O Dr. Seuss ele é bastante conhecido por várias obras infantis, mas nessa especificamente, e algumas outras obras da autoria dele, é, ele usa um recurso literário que se chama personalização. Quer dizer, ele, ele dá a vida às coisas inanimadas. Por exemplo, nessa obra, O meio ambiente ele é, um, é representado por um personagem. Ele dá voz e vida, né, ao meio ambiente através do personagem do Lora, e ele dá vida ao elemento da ganância corporativa, da ganância das indústrias através de um outro personagem que é o Uma vezildo. Isso em português. No original era Wonsler. Wonsler que, aliás, ficou até uma adaptação boa de nome, né? Uma vez viu. representa a ganância corporativa. Nessa animação, que, aliás, eu recomendo bastante para quem tem crianças, tem uma mensagem ecológica bastante bonita, ela conta a história, então, do personagem que vive em um futuro que na cidade dele não tem árvores. E ele, na animação ao menos, ele, ele quer encontrar uma árvore, né? Que é as, as árvores que eles chamam de trúfulas. Ele quer encontrar, então, uma semente de uma árvore para dar de presente para uma menina que ele gosta. Sempre romance no meio, né? Mas isso é bem permeável na obra. É, a mensagem fica. É uma animação muito bem feita. E um enorme destaque, gostaria de dizer para vocês, um enorme destaque para a trilha sonora, que é belíssima. Os números musicais são lindos. Uma qualidade impressionante. Aliás, a trilha sonora que, por alguma obra do destino, a dublagem brasileira conseguiu melhorar ainda mais as músicas com relação às originais. Só que, infelizmente, essas músicas dubladas, essas músicas reinterpretadas, elas nunca foram lançadas no Brasil é, como um disco de trilha sonora, né, independente do filme. Essa música que vocês estão ouvindo aí no fundo se chama Vai Crescer Celebrando o Mundo e ela é a música que encerra o desenho. Se vocês tiverem a oportunidade de ver as outras músicas, assistir o desenho, vocês vão ver que as músicas são muito bonitas. Infelizmente foi cometido aí essa gafe, esse, esse erro de nunca terem lançado a trilha sonora em português para esse desenho. Então fica aí a minha recomendação. É uma uma obra muito bonita, muito didática para as crianças elas levantam bastante questionamentos, né? Podem até vir a questionar os pais sobre algumas coisas e essa é sempre uma boa oportunidade que a gente, como adulto, como pais, tem de dialogar com os filhos, dialogar com as crianças, explicar algumas coisas é, sobre o cuidado que a gente tem que ter com o mundo, a responsabilidade para com o meio ambiente, né? Que a gente deve ter sempre na nossa vida. A recomendação é então Olorax, essa animação baseada no livro do Dr. Seuss, muito boa, muito bonita e recomendo que todos assistam. Estou jogando aqui no meu trabalho, debaixo de chuva, vou ter que me molhar um pouquinho para chegar até o prédio, então eu deixo vocês aí, tenham todos uma boa tarde. Um beijo, um abraço, tchau, tchau! Merccide e vou contar pela cidade de entregoar uma chance a árvores quero dar eu digo vai crescer o nosso João em que situação foi brincar na radiação então a solução é deixar, é deixar crescer. crescer Vai crescer, vai crescer Para todo mundo ver Se a semente cai no chão Sou vovó a norma, sou velha e sem lembrar da natureza crescendo sem pau. trão mas sou igual a multidão Talvez vocês tenham razão e pra mim é revolução Devia mudar de opinião Não <risos> eu digo vai morrer vai morrer vai morrer vai murchar e apodrecer Qual é que é que tá comigo aí ei Ninguém Seu garancioso Vai crescer, vai crescer Deixe seu amor nascer Se a semente cai Não. do chão,